Felkelte. Már sok éve történt, és talán igaz se volt, olyan más világot ébresztett bennem egy kislány, aki süket volt. Egy hideg ködös téli hajnalon együtt utaztunk a tanya világból az iskolába, ő tanulni, én tanítani. A busz csöndes álmatak fehér magányában halkan beszélgettünk. Ő izzóan kíváncsi szemeivel a számról olvasott, én pedig azon gondolkoztam, milyen is lehet az a világ, amely számára az a sok szépség, melyet én a fülemmel kaptam örökre elmondhatatlan titokként halott. Aztán egyszer csak oldalra pillantva szinte kiáltottam felé. Oda néz! milyen gyönyörű! Talán soha sem láttam még ilyen vörösen izzó tűzpiros napot, melynek puszta látványa is maga a csoda. Majd ő is hosszasan nézte a napkorongot és ámulva így szólt. Te hallod a hangját is? Hogy utána mi történt, nem tudom. Valószínűleg valamit habogtam, de számomra e kérdés elmondhatatlanul sokat adott. Aztán eltelt sok év, és egy világ végig is ír szigeten, a válasz felragyogott szeliden. Ismét tél volt, és mély magányra vágytam, hogy elcsöndesedve meghallhassam, utam merre is folytatódjon. Ez az elrend szigetek legkisebbike volt, Európa legnyugatibb szegletében. Pár hajós és halász él itten egy ősi világgal nyelvét beszélve, kiknek hite oly tiszta erejű, hogy szégyelsz csak egy pillantást is vetni ragyogó szemeikre. Mikor útnak indultunk a boldogan viccelődő őslakos hajósokkal az éjszakába, nem sejtettem, hogy a háborgó tengeren szorosan fogom szorítani ima és s hogy hova is megyünk tulajdonképpen. Hiszem, hogy annyi erővel, ahogy túléltük azt a pár órát, Éppen vége is lehetett volna mindennek. Majd megérkezve lassan és szeliden kis lakótársaimat, az apró bogárkákat nézegetve felolvattunk a szoba magányos éhi csöndjében. Jó volt ez a csönd. Otthon voltam benne. Csak a teli figyelte szerető meleg szemeivel a zúgó tenger forrongó teremtő éjszakáját. A reggel aztán felfedezni hívott. Korán volt még, aludt a sziget... Épp alig hajnalodott. Lassan lépdelve a kövek homályában az ima és a tenger együtt morajlott és egyre magasabbra hívott. Majd a sziget csúcsán, egy csöndes kis helyen valami különleges szikla helyet kínált kedvesen. Leültem, és vártam, hogy örömmel köszönthessem a felkelő napot e boldog reggelen. Aztán lassan-lassan, ahogy a virág és a szív is bontakozik, felbukkant végre és ekkor dalolt. Földi szavak nincsenek égi zenére, melyben csak elmerülni és szeretni lehet. És ott volt a kislány. Bennem volt már. Azóta tudom, hogy minden hallható, látható, tapintható, akkor is, ha nincs fül, nincs szem és nincs kéz, mert a másik oldal sokkal inkább adni vágyik, és ha van szerető hit, megnyílik az út ott is,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 Főrmetráz összetöpörödött kis öregasszonyra. – már több a soknál! – kiáltott fel az apja, és gyurka ugrott. Hogy valaki taknyos legény lítire így beszéljen a tulajdonszülő anyjával? – Dohogott a szikár parasztember, és ingujjával leseperte a bajuszára ragadt morzsákat. A felesége azonban lefogta. – Hadd azt a gyereket, hadd menjék! Ammá nagyon elbízta magát!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 Tudja, bátyám, van egy jány, a Juliska, a faragó bátyám jánya. Hát, űrullavón a szó. Pista bácsi nevetősen ránézett a fiatal szép arcú legényre. Hát, te csém, a szerelem nehéz dolog. Nem akartán a jány. De akar, vagy mit tudom én, akare. De az anyám, az nem akarja. Azt mondja szegény jány az.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 és párnás kezei dörzsölgetve vegusztálta Juliskát. – Idesapám, szóljék már! – sikoltott fel Juliska, aki egyszeriben lángvörös lett, aztán meg halott sápatra változott, mert egyszeriben megértette sötét sorsát. – Jányom, jányom, hozzá menned, mert elcsapnak minket az urodalomból. – Mit akarsz már? Azt, hogy földön futók legyünk? – Jó ember ez? Van nagy vagyona, fődje…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 – Hozzám kell hogy megmentsd a családodat! Hát milyen jány vagy te, hogy így ellenkező éj szüleiddel! Darált a sípító hangon a férfi, és ebben a pillanatban Juliska úgy gyűlölte őt, mint senki más a földkerekségen. Ahogy ránézett csorgó nyálára, még a hátán is végig futott a hideg. Gyurka belefáradt az újabb civódásba,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 Csak egy pillantás. Csak a szemére emlékszem, gyönyörű, égő szemei voltak, lelkembe égtek. A nagy tömegben a kezünk véletlenül összeért a buszkapaszkodó rugyján. Mintha áramütésért volna, úgy megrezzentem. Lassan oldalra fordítottam a fejem, és megláttam őt. Bőre valósággal égette kisúlyom külső ívét.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 Sok-sok hulló csillagot látott már életében, de egy sem volt olyan ragyogó, mint az, akkor régen. Mennyi nyári éjjen átvárta, hogy átélhesse azt a könnyű és sejtelmes lebegést, amit kedves érezhetett. Gondolataiba merülve hirtelen álmosság tört rá. Fejét a sziklafal érdes részére hajtotta, aludni vágyott. Megpihenni végleg a szeretet kedves mellett.